Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi visul. Îndată au venit vrăjitorii, cicitorii în stele, haldei și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tălcui. La urmă de toți am vățisat înaintea mea Daniel, numit Belsașar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți i am spus visul și am zis: Belșațare, că pe vrăjitorilor știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți și că pentru tine nicio taină nu este prea grea, deci trăcuiește în vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut pe cap când eram în pat. Mă uitam și iată când în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înalța până la cer și se vedea de la marginea întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe, în el se găsea hrană pentru toți, fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrăna din el. În vedenile care-mi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din cerul un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa, Tăiați copacul și rupeți ramurii, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub ele și păseile din ramările lui. Vrunchiul cu rădăcinile lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțări de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de udaderoa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremuri peste el. O tereră aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe ce-i vii că cel pe-a înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Lembucanețar. Tu, belșațar, tălcuiește-l, fiindcă toți înțelepții de împăreția mea nu pot să mi-l tălcuiască, tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel lumit, belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, belșațare, să nu te tulbure visul și tălcuirea. Și bășațară a răspuns, domnul meu, o visul acesta să fie pentru vreșmașii tăi și tălcuirea lui pentru protrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înalța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capătele pământului,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 Împăratul a văzut pe un strajer sfânt pogorându se și zicând, tăiați copacul și nimicițil. iar tronchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă. Iar tronchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pămân și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fierele câmpului până vor trece șapte vremuri peste el.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 Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în cerul. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihăniere, rupă cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea.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 Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas pogoră din cer și-a zis, Află, împărate nebucanețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un locu cu fiarele pământului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremuri, până vei recunoaște că cel prea nalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea.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 Acum eu, nebucanețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt depte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie.